Të gjitha lëvdatat dhe mirë njohi dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhana huve të ala Zotin tonë falëndërojmë dhe vetëm për e ti falja dhe udhëzim Kërkojmë salavata dhe selamat për shëndetit më të plotam i pengamberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Pasaj mbi shokët e ti besnik mbi familjën e ti të ndërshme dhe gjdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditë në fundit e kësaj bote Të nderuar, jemaqlit e nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala në shpjegimin e fjalëve të Zotit xel xelaluhu aty ku kemi ngel përpara dhul hijjas, rokes pra xhudbë ya apo xhumaja e par pas qurban bayramit dhe kemi përmendë neve në çdo shpjegim të ndonjë sureje se udhëzimi më i plotë është udhëzimi i Kur'anit. Dhe nevoja më e madhe e njerëzve është ta njohin Kur'anin. Andaj Allahu Tebaraka ve Teala e bëri librin deri në Qiamet që s'ka nevojë për shtesa. Allahu xhilaluhu gjele kishte zbritur shumë libra, por për tëre kishte plucuar njëri me tjetrin, pra nuk u ka zbritur Allahu të plotën të popujve të kaluar. I vetmi ummat popull e tënya besimit që i është zbritur një libër që s'ka nevojë në asnjë rrethan, as një mjedis, as një, një ngushticë, as një komoditet, që ti shtohet diçka tjetër është vetëm Kurani Allahu te bareke ve teala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dzimën e tij ndaj njerëzve e filloi me këtë libër. Andaj shumë për njerëz që i vinin pejgamberit alaihi salatu selam dhe pyetnin, "Çfarë thret ti? Cili është cili është mesajit, cila është porosia jote, a i fillon të me fjalë të Allahu Gjeli Gjelaluhu dhe i le zonë të fjalë të Zotit Subhanehu wa Teala. Andaj, udhëzimi mëj mirë, drejtimi, rëfimi mëj mirë është rëfimi Kur'anit, andaj edhe me ta do të vazhdojnë amelejnë Allahut të bareke wa Teala. Kemi ngellë në gjumane parafundit të kësureja Elbejjine, apo disa djetarës e kanë qujtë lemjeku një ledhine keferu. Sureja e radhës është një sure shumë emocionale, sure e shkurëtër, e mbushur me frikësim, me alarm, e mbushur me, me atëse ku të të përfundoj njërzit. Para se të fillojmë në sure, ta theksojmë se Kurani i plotësën të gjitha zbrastirat njërzore. Dhe këta e kanë gjirë djetarët nga studimi i përfundojnë, Për pikë dhe i mirfelti Kur'anit Allahu Gjeli Gjelaluhu Për shembu I gjenë filozofët Skan pas mundësi me shmang studimin në Kur'an Pro shi filozofët të satë kanar Pas, pas pengamberit tonë sallallahu aleyhu sallem Ska qenë e mundur Pro nuk ka qenë e mundur Me gjithse e kanë logarit filozofët vetë, vetën njerës mët dishëm dunja E kanë logarit vetën njerësit mët pa arritëshëm dunja Kur ka Kur'ani Allahu xhelel xhelaluhu, s'ka pas mundësi që ata me than, më thonë, ne nuk e shikojmë kët libr. Për shembull, ndonja shkruan shumë libra, po jo të gjithë i kushtojnë kujdes. Ndonja shkruan me qindra, mia ndoshta miliona tituj që dalin në botim, por jo çdo kush i merr, apo jo çdo kush ë jo çdo kush që shkruan libër, ndonjaja e ja merr në konsiderat. Jo. Ma gjë shumë për e librave A i ledzojnë shumë pak njerës dhe vdesin Vdesin edhe autorët edhe librat Filozofët që janë logarit njerëzit mët ngritur Nga shëshëria Skan pas mundësime e shma në Koranin Dhe shumica vërë tëri janë ndikuar nga Koranin Njerësës të janë morë madhurime Njerësës të janë morë madhurime Skan pas mundësime e shma në Koranin Prasit e krishtërët dhe jehudit E shumë për e shumë për e po popujve sin indianët andaj feja Allahu te bareke ve taala deportoi edhe në Indi edhe në Kin. Pra edhe ata se janë marrë me adhurime, s'patën mundësimësh me Kur'anin. Ata dhesht kanë qen ateist. S'kan besuan asnjë sen, s'kan pas mundësimësh me Kur'anin. Sepse Kur'ani ka qen i vetmi libër i cili u ka pëlqeu të gjitha përgjigjet e pyetë E pyjëtjeve dhe satë i kanë mundu dhe i kanë shqetsu në gjoksat e tëre E mos flasë me njerës shkenstar, hulumtus, studius, nga lëmit e ndryshme Ska në pasë mundësimi i Kur'anit Andaj kjë liber nuk le fush, pa ta e plocua ta Prej fushëve dhe satë i kanë dzirë djetarët kanë thanë është edhe fushë e emocionit Kur'ani besimtarit nuk jam bush vetëm intelektin Por nuk ja nuk ja pastron vetëm botën e mendimeve, se këtu dushmë besu, e këtu dushmë me mendu, e këtu është ajo e drejtë, ajo, ja mbus edhe emocionin. E emocioni çka është? Emocioni është gjendje, hall, të cilën përjeton njeriu në në një form aj ose zgjort ose pikllot. Kur'ani mirët edhe me këtë. Kur'ani mirët edhe me këtë, pra me botën emocionale të njeriu me botën emocionale të njeriu. Kjo sure është nga ana emocionale e fuqishme e cila i përket pro ones frigës, e frikson e njeriu. Do dietar kur kanë vol për kët anë emocionale, ka dawn pse ka nevojë Kur'ani me uchas kësaj na, nga sosh përbërri njeriu. S'unëshmong njeriu nga emocioni i tij na. Por neve nuk kemi asi çënje që keman mundsi mos me kesh. Sjemi asë i qenjës ke, që kena mundësi mësë me qajtë. Ma dje, djetarët kanë thanë, një njëri i cili nuk qeshë kuro për të qeshë, dhe nuk qanë kuro është për të qajtë nuk o normal. është defekt, duhet mu trajtu mu mjeku, ka një loj paralize, sepse kuro është momenti me qeshë, dhe ti nuk qeshë pra nuk kjezë standardin e normalitetit. Dhe e kunder ta, kuro është për qajtë, nëse njani kuro është atmosfera me qajtë dhe nuk qanë, Ka problem në në nivelet e tij, andaj pejgamberi jon Sallallahu Alejhi dhe Sallam ka qenë mesatari, por susmoria e njeriu, te se ka kriju Allahu Te Bareke ve Teala, Muhamedi Alejhi Salatu Wassalam, kur është dash, me çesh, ka çesh, me shoktë të tij, me myshtë të tij, me bashordhën e tij, dhe kur ka dash, kur ka çën atmosfera me çajit, ka çajit Sallallahu Alejhi wa Sallam. Andaj niveli i njeriu normal është edhe gjendje emocionale ti me qenë në nivellet e kërkuarat të tërrethanës Kur anja Allahu Gjeli Gjelaluhu Shumë e merë për asy shketa Andaj tha Allahu të bare kjo e talë në surën e nejmë E ledhi abhake u ebke është Allahu që e ka bo njërin me qesh dhe e ka bo njërin me qajt Me shiko njëri ju dhe mon dy gjendje cëtë nuk i ndahan E qeshmja dhe e qajtmja E qeshmeja nuk është kusht e qajtmeja me u, me u manifestu gjithmon me, me lot Ajo manifestu do njerë me një loj mërzije, me një loj piklimi, me një loj zymësije Ketë to janë të shku ka e kajtmeja Se jo është do kush ka në mënyrë klasike Por ketë këto argumentojnë se ajtë shkon gjenja nga, nga e qara Dhe shiko Allah u të bare kje vëtara se si edhe pas kësaj bote e siel të qajtmejnë Dhe banorëve të gjenemi të apërshkru në halin me të kajtme Tha Allahu të bare kjo e të ala Feljedhaku kalilen Ua liep ku këthiran Tha Allahu gjelë gjelaluhu Letë qeshin pabesimtarit këdu njo pak Se kë botë o pak E atje kanë me qajtë shumë Shiko e qajtme do të vazhdojë në khirat E qajtme do të vazhdojë në khirat Sikur që do të vazhdojë e qeshme Banorë të gjeneti do të qeshën Banorë të zjarit do të qajtë Pra, gjendje emocionale nuk është të kësaj bote vetëm Po dhe është edhe botës e botës tjetër Kjo sure, është sure e shkurëtër Ka pak ajete, tëtë ajete Por se muslimant gjithmon e kanë marrë Në konsiderat, në shpjegim, në ledzim të shpesht Nga si ja ua ka përkujtua Allahun të barek e vëtëala Dhe ua ka përkujtua lëvizjet e ndërgjegjës Së brendshmet njëriut Cila është kjo sure, është sure ja E kështu që, kështu është e figuruar e, në shkrymin e mushafit të Osmanit, të Osmanit radiallahu anë Dhe sa disa prej djetarve e kanë qujtë këtë sure i dhe zullë ziletil ardu Dhe vëreni se shumë për i djetarve dhe njëherë surët i e mërtojnë me filët, me filimët e fi, sureve Pro si filon surja, filimin, fjalin e pare kapin për model për ta të Për ta e mërtu surën Si do qoftë në Koran atje e keni të figuruar Surët u zelzele Surëja zelzele Edhepse këj e mër nuk është përdor në surë Këj e mër kështu në këtë format Nuk është përdor në surë Por është me anaja e njët Qëka të më dhënë zelzele? Zelzele Zë Ze Edhe lam Që argumenton për lëvizje çargumenton për lëvizje. I thojnë zala me një lif shtes, kur të lëvizës prani vendi, në vendi tjetër. Kur i heqët lëv... ky ky elif do mund ka kalu shpejt nat vend. E lëvizës së shpejt, çka i thojnë dridhme. Por kur kalon çeit, për në vendin, në vendin tjetër thot u zhvendos. Kaloj piktu këtu. Kur kalon shpejt, kur kalon shpejt i thojnë e dridhme. Nëse kjo përsëritët, quëtë zelzele. E që në e përthena tërmet. Që e kini atjetët, kur ndodhe, ndodhia e tërmetit. Pra zelzele është dridhme, e fuqishme prej brenda, e dalme për ja. Shtetë Allahu te barek e vëtjala, bare, i dhe zul ziletil ardu zilzelehe. Kur të dridhët toka, me dridhjen e saj. Djetarë kanë dhanë, kur të dridhët këtu qka e ka për qëllimë, Pra kur të njësë ushtim e madhe për imbrenda tokës dhe del kjo përjasht manifestohet në dridhme të fuqishme. Por këtun kur anë këtë surë e ka ardhë zilzëlehe. E dridhmeja e sajë. Toka ka pa plët dridhme. Toka ka pa plët dridhme. Ma djë dhe, dhe na kemi përjetu edhe historia ka përjetu të dridhme të shumëta, të rmejtë të shumëta, dridhje të shumëta. Por në këtë ajet ka ardi qëka e veçan Kur dridhët toka me atë dridhjen që i takon Kanë thonë djetartë, kjo e dridhme, dridhme e fundit Kjo e dridhme është e, dridh, e dridhme e fundit Pas kësaj, s'ka më tërmejte Ka akheret vetëm Adhe shika, Allahu Gjilola thot I dhe e zul zilet il ardu, zil zelehe Kur të dridhët toka me atë dridhme në saj Cilën dridhme të saj që ja ka caktua Allahu të barek e vëtala Dridhme e fundit E cila nuk ka të ndal E të të shumim më vëna jetët Se si e shpegojnë se kjo, kjo e dridhme më nuk ka të ndalme Thotë Allahu të barek e vëtala Wa akhrajetil ardu E thka leha Thotë Allahu gjelë gjelaluhu Dhe toka Inzjer prej vetës E thka leha rëndesat e veta, barrat e veta, i nëzirë toka prej vetit, barrat e veta. Cilat janë këto barra, rëndesa? Një numër i madh, i komentatorve të partë të muslimanve, kanë dhënë, ej, e thkale ha, e muatë ha. Barrat e tokës janë të vdekurit të cilat i mba në mrenda. No, pra, komentit i parë dhe më i njohërin të fësir, është se toka, Kur dridhët me dridhëmën e fundit Pra e cilja e bjek i ametin Qka do të nxjere në pa? Do të nxjere krejt Qka qenë të vdekur Brejt e Ademi a.s. Dhe deri në atë moment Krejt qka ka gjenah o zemrena E nxjerë për jashtë Nga se dridhët shumë Dridhët pra tërësia e tokës Dërës a përshimu dhjo e kini pa Kur dridhët ta një toka Qka e masin ato? Ka qenë thëlsia kaqë ka se në thëllësia kash, apo të se si në qunë magnitud, pra, prej sa fëllë ka ardhë e dridhmeja, pas të i mundohen me matë në përmjet kësajna, sa është kjo në, në përmjet shifrave, e sa është e damshme, e sa mundë më kanë e damshme e kështë të me ratë. Kjo e dridhme në këta jetë është e natyres tjetër, cilë është ajo? A të herë mos punojnë aparatët, se e tërë tokë ka ka mu dridhë, s'ka më që Vetëm Allahu u dhe lloja din sa është e madhe dhe sa është e rond. Çka do të lloja Allahu kur dridhet me këtë dridhme, toka i nxjerr barrat e veta. Komenti i parë është të vdekurit. I nxjer Allahu jia kit të vdekurit. Pritë ademi alayhi salatu selam deri tek ai personi apo ata personat sa do të përjetojnë këtë. Nëse dyetar gan dhan këtë dridhme e përjetojnë fillimisht njerëzit mat këçin fter tokës. Kërë është për nga meri sallallahu alaihu sallam për kiametin Në një përja didheve të ti Ka thonë sallallahu alaihu sallam La te kumu saatu illa ala shiraril khalqi Ka thonë sallallahu alaihu sallam Nuk bat kiameti Vetëm se tek njërzit matë këqit Pra ku të mesin matë këqit Dhe s'ka në mesin e tërë ndonjit mirë Allahu e banë kiametin, bita Por se disa ndodhit kiametit I përjetoj pasaj edhe të Pro kitë njërzimi i përjeton ato Kjo është komenti i pa Komenti i dytë I nxerë barat e veta Qfarë barat ka ndonë djetarë I nxerë krej të gjëra që ka i ka pas Kure ka kryu Allah u gjelë gjelalu -Gjel u prejnë fillim Pro, Allah u kure ka kryu të token Nuk ka qenë me këto barat sot që ka i ka E qfarë barat ka ndo Ka ari dhe argjenë dhe minerale, dhe dzehe, dhe pasuri, dhe rajnë, të cilat janë rrujt aty për t'i furnizu njërzit. Të cilat i ka përmendë Allahu të bare, kjo të në surë tjetër se Allahu në katër dite ka mbu shtokën me furnizime për njërzit dërnë këramet. Këtë këtë furnizime, ka mënë hadit nga pingamberi sallallahu alesallam, adhin se ka trasmetue imam muslimi, të ki u lërdu, të ki u lërdu, toka adit do t'a vjellë, E ka por shkruajti ve për nga në kuptimin se shpejt do t'i dalin këto. Nga sa ajo është, a, pra është me një farforme e e ngushtuar shumë për këto rëbarave. E çka thonë to, thot pejgamberi alay salatu sallam, do të nxirr arin dhe argjentin sikur shtyllat mbyll ato, të cët na i shohim, shtyllat shtëpisë, si muri i madh, do të nxirr arin dhe argjentin. E me to çka nxirr, edhe me to pra i nxirr edhe njerëzit. Pra koment i parë, oj se nxirr njerëzit. Komenti i dytë është se çka ka brenda tokës, krejt dalin jashtë dhe tokëa lirojët Dhe kjo tokë është ajo e cila e duron njërijun mbi ta me bo gjuna Mbi ta me bo më katë Me ta mbi mo mi bo rebelim Allahut të bare kjojtara Toka është urdhum i dhanë furnizim njërijut me lehet zotë i gjelë gjelëlu Dërsa është ajo tokë e cila i bindet Allahut dhe i ri e qetë rebelit Kjo tok e cila është furnizu për neve, dhe në dëgjon neve, t'i e hedhë farme e t'i e frytin, kjo tok atë dit do mu liru e, dhe do të ashohëmi që Allah u gjelë gjelalu dhe ti mundëson mu liru, dhe kjo është argument që Allah u gjelala të gjitha kryesave, u ka mundësu me u liru e. A jemi dhe neve kryesës atë lirohemi, njarë ngarkohemi me ushqim, pastaj lirohemi, po edhe kur ngarkohemi shpirtnisht lirohemi, O që më e kini depresion pasaj liron O në qajtë me O tuk e kajtë një dërt Ekshtë të më rrath Pro ti lirohë është A noj lotit liron Ekshtë të më rrath Edhe të krijesat të sirat neve nuk dim se si funksionon Realiteti tëre dhëtë të lirohë A dhe ka dhonë komentatorët E para i liron njërzit Inxerë ketën pa Dhe dyta krejtë që ka obrejnë dhe inxerë I ashtë Thëtë Allahu gjillu ala Vë kallë l'insënu Shiko këta jetë të Zotit e bare kjo vëtëra Dhe thot Insani Djetarë kërë i kanë studiu Kur'anin E kemi përmeni neve Sa ta nuk e kalojnë Kur'anin veç qështu Pa të ndalen Pse arqëtu njëjes E nuk e rë shumës Kërë batë kja mejti ka me pas shumë njërzi Shumë njërzi Ndërsa në këta jetë Tha Allah u gjeronu dhe kallë një në senu Dhe thot njëriju Vëtë E ku janë të tjerat si cëllive të vetë thot Vë kalen insanu maleha Thot insani Pra shikoj e si e përshkun Allahu gjendjen E gjdo njerit raport me, me dridhe në kiametit Thot insani Si kur bukoda i vetë Dhe vetë do tjeta dit Vetë do tjeta dit Allahu gjeluale ka përmen në surë më mërdhjem Vë kullun atihi jo me lë kiamet i farda Atë ditë, ditën e kiametit, i shkonë Allahu të si cili vetë a vetë. Fërët, vetë, individualishtë. Si ki duartë të rëkitë për të njerëzve, si ki shoktë, si ki meçtë, si ki shka thonë ato, bire ki, hatë shështu, si ki ato shka të mojnë mbarë, si ki ato shka të rejnë shpinën, vetë, ti dhe fletoria jote, libri jote me veprat mbushta. Si t'jentë mira, alhamdulillah, si t'jentë këqia, Allah unarujtë. Andaj shka thot Allah u gjelovala Ve kallel insanu Thot njeri Pros adit Sikur nuk shien njerëzit grumbull Po si cili e shikon vetën E ndë pa njës kiameti Veç të ardhë Pe i ketë dunja Kër të kaloj atje E ndë edhe më shumë vëshqisohet Shka thot kinsan ki Maleha Shka, shka vakta së me folki shumë Vështot maleha Adit Kur dridhët, me dridhët më në ma dhe kjo tokë, thot insani, maleha, qka ka kjo tokë? Kini pa njëriut, kuron komoditet, edhe për njerë i rëtullohën punët ati. Qka thot? Maleha, qa obotash? Kur është i shnojsh dhe i vjeni s'mu i eran? Qa obotash? Kur është i pasur dhe pasaj s'ka pasuri? Qa obotash? Kur i ecin pun dhe pasaj nuk i ecin? Qa obotash? Kur ka një njerëz sa pasai vdesin ja merr Allahu جل وعلا, çka thot? Maleha. Çao botash. Çiko Allahu جل وعلا vepron mbi njerëzimin dhe nuk e vetë kërkon. Andaj duhet vdesimtari mi ndrejtpund me Zotin e vet, që mos më çudit që shumë. Mos më që ditë qëmë, mos më çudit që shumë, sepse goditjet e Zotit janë të moja në ai përmendom në surën që kanë kaluar. Inna batsha rabbika le shadid. Ku godas të godasë Zoti jotë shumë rat. Ku të godasë Zoti jotë shumë rat. Çka do ti, insani? Maleha. Pse po dridhët kjo Pse po dridhët Po insania nuk ka pa dridhë me tokës me herët Po ka pa Epse që ditit ka shumë Që Allahu e shënon këtë që ditme Sepse kjo e dridhë me mo nuk nalët Amësu njeri me a pak shi E pasaj për ahmetit Allahu ta je nalë Andaj shumë për prej popo dhe me herët Kërja u bint Allahu dënimin Ja qonë të njerë me shi ka dale Edhe ata që ka thonin Aridun Kishi si keqit Kishi si krejt Kishi që ka në marët Bje e mushtokën dhe nalët E Allah u gjeluala që ka tha Belhu e mas të agjel të mbe Ndë njëherë shivi është ha, Dënimi Allah u gjeluala Nësës nalët Kini pa neve kur për nabje Disa orë më shumë Disa orë më shumë Ati e ngritin alarmë të atasët mirën e këtë pun Merë një kujdesët Sepse do të biesh i, do të or pa ndal. Pa i cilën al mas do të orve, mos më nal mas 20ve. Mos më nal deri në 30të orë, ndërën pas 20të. Po mos më nal ai 10 ditë. Cila, cila fuçi e dorës e nalçiun, cila fuçi. Ku kota ka dikush më vnu diçka të cielit më thon bollmo, sdojna. A ka dikush ta ka të kështu? S'ka ta ka. Andaj s'ka ta dallahu i xhelaluh. Amintum men fi s-sama'i ayakhsifa bikum al-ardh. Një një mësu më rujt për katoka Apo, kër ju vendi shka prej tokë, rueni Qëka të të allahu gjelën surën mulkë? Asë që tutë një ati që li mundët me ju godit për qillit Kushe nalë qillit? Në artë për qillit, kushe nalë? A dhe shka të allahu gjelën u ala Nduke e përshkujt gjendjën e insanit atë dit Kale, el insanu maleha A dhe thëtë njeri ju, pësës për nalët? O mësu më nalë gjithë shka Pe rahmetit Allahu Jellala, po një ditë do të vjen, të nderuar xhamatli, s'ka kthim pas. S'ka kthim pas. Derisa ti tash jetu mor frymë rahat. Jetu jetu rahat. Jetu honger buk rahat. Fletë spi rahat. Ai disa miliona dhe miliarda nëntok vuajn me me daln këtë dunjë mi fal dhe recita namaz. Ti tashin komoditet, kifut mund si me lviz, sa njërin varr. I liv vesh di minut api Allahot me bani pun mir, të mirë Që t'i bajnë ndërmjetësim ditën e kiametit A me shka të dëllahu gjillu gjelaluhu Thot njeri ju atë ditë së Sësë për nalët Pas e të dëllahu gjillu ala Jau me idhin tu haddithu akhbaraha Bi enna rabbeke au halaha Atë ditë të dëllahu te bareke vëtala Jau me idhin atë ditë Toka tu haddithu akhbaraha Kami kalzu këtë lajë më të veta Dhe nga kjo ajet Kanë dhanë shumë brejtë komentatorve Preferohet është e polqyër Dhe nëzitojmë Që njeriju gjdo pjesë tokës me boka një kajrë Nga se Pjesët e tokës Adit dhe të flasin Dëshmuar me këta jet Ja u me idhin Tu hadithu akhbaraha Adit toka ka me fol O zotë që tunë që këtë venë ka bo filani gjuna Këtë të të të të të të të të të të të të të të të Në që këtë vendë o Zot ka pira ki, pasë zëtë vetë ka pira ki Në që këtë vendë o Zot ka bo amarellitet Në që këtë vendë ka korruptue Në që këtë vendë o Zot e ka shfizut mirat e tua Kur faliminderit, s'ka thonë On e jam dëshmitare, për mi mu i ka bo këto E ka disat e tjerë thonë, disa pjesë tokës Për disat njës të tjerë thonë, o Zot, që tu ka valë pasë zëtë namaz Në bimu e që tu e ka vendosë, kohë këne ti, i ka bosesh bo dhe ti, o zot të hadhizë akhbaraha adito ka le imron le imron kanë thënë komentatorët a nuk i din Allahu xhallahu ila i din Allahu xhallahu ila por i kujtohet kur ekemi shpjeguar neve librin se se ne lezogjeri kur kemi folur për kiametin çka kemi thënë atje pse Allahu ja shkruan njerit veprat që të jetë dëshmia më e madhe se të jetë dëshmia më e madhe sepse mi thon Allahu xhallahu kështu ti ek i veni në xhanam E mi thënë robje, pëse o zotë, se unë e po dhamë se ti e meriton A i shkonë e mjaftushme, i shkonë e mjaftushme Por zotë jo i drejt është zotë i drejt Ja, jo, ja jo. Unë e di që ti ngushtohë është këtu Në është ta merë menja se më zbaj zullumën e Apo, që da të lau gjelora A e bajna ti me vendosë vet A ne kanë thënë djetarët e muslimanëve Së të ka ba zullumë, a i shka të ka ba të i gjikac Së të ka ba zullumë, a i sh Në surë Isra ka thonë Ikra kitabëk Lëgjoj e librin A bo A jetë tjetër Allah u gjelua e, e ka përmen Se flasin pjeset e trupit E në këta dhe një dëshmi tjetëm këtë surë Ja u me idhin tu haddithu e khbara ha Allah u gjelua e thotë Lëgjoj e librin Lëgjoj e librin Letë flasin pjeset e tua A ke ba se ke ba A ke thana se ke than A ke punu të keqin a se ke punu Edhe një dëshmi tjetër Ti ku ke lëviz në tokë Falë tokë A e shikon sa dëshmitar Allahu i kam lepë për njerim Dëshmitar drejt Pozot që të okon të une Në që këtë dhomë ka pozot gjunaki Në që këtë dhomë e kam bil Këtë dhe ka, ka boti gjunak Dhe të ka shkel tyje madhniën dhe autoritetin Në këtë dhomë, në këtë tokë Atë tokë e kështë të më rratë Që ka të të dhomë u gjellu ala? Tu hadithu akhbaraha Dhe shikonin këtë ajetë Nuk ka thonë khabaraha Pa ka thon, Shumës, shumë ka me kalzu toka Para me ndo Veç për një njëri, sa ka me kalzu toka 60 vjet, 70 vjet, ka ka hecaj Që tu ke, që tu që ka bo Që tu që ka bo Po me miliona dhe miliarda njërzë Mi u tregu toka, njërzve Qa kini bo mbi muhe A dhe ti kemi frikë Allah u njëllu ala Se dëshmitarët e zotit janë shumë Dëshmitarët e zotit janë shumë Edhepse Allah u njëllu ala që dëshmitari ma i malë Por se për drejtsi Të ka bo ti të ka dhonë me laçit të të përcjellin, të ka dhonë tokë cila fol, të ka dhonë xhimtirë cila do të fletat ditë disht i ka më dhonë e ku mbreqo Zot. E i thot njëri, a ku ndërmu pa dëshmona? Po, ku ndërti pa dëshmoj. Sepse un jam kanë xhimtir, në shërbimin tan, sot jam shërbimin e Allahu xhel xelalu. Çka do të Allahu xhel lala? A dit tokë ka fol. Fol tokë. Andaj ti kemi frikë Zot i xhel xelaluhu, sepse s kemi mundsi me ik. Në ditë pëtë do të vë adinëri tek Ibrahimi ibn Edhem Shkurtimisht O një gjarë e madhe Erë njëri dhe i tha O hoq I am lov për gjuna edhe Sa pebaj një gjuna, pebaj një pëndim Pra pebaj një gjuna Tha ma jep një kshil Tila mështë të gjuna Tha kshil a shumë e shkur dhe e let I adha një grumbull fjalve prej atyre Qa i tha, kur jemi të toka Tha Ban gjuna sa të dush Veç veni ndroje Tha qëfarvejni mendru Tha këshire një vend Ku nukot toka e Zotit Gjeje një vend Ku nukot toka e Zotit Qëtë i sa dush banë gjuna Tha kitë toka e Zotit O hoq A të rëtham nali gjuna Se s'ka vend për gjuna Se kitë toka e Zotit Andaj neve themi Ku do me bo gjuna Ku do me bo gjuna Në tokë të Allahot A e ka kryuë Sështë e jotja A i kujdestari Dhe zëtnia i këti veni Ka thonë Jo me mbo gjuna Jo me mbo gjuna Ti kur sh A respekton atë kujtës tari në shpijes A po Edhe i merë izën edhe me hije dhe me dal A i thuti izën a ka mundës i muqu Se së qo është ashtu Se aja O është njërja të O është i zotënia i shpijes A mund është ti muqu Kër i e në shpit huj Me morë që ka dush Edhe mik me pasë mund është me vata Po para me ndoë Allahu E ka shtru tokën për tijet Ka kriju tijet Ka të në mësën ban gjuna Dhe ti prapi ban gj I tregon lajmet e veta Pas e dhëtë Allahu Gjilluala Bi enë rabbek Euhaleha Kit kjo Shka ku se Zoti i jep leje Në kuptimin gjerëm për gjerëme Kër anë i thëtë Euhaleha I jep shpalje Por se komentator kanë dhanë I shpalë Allahu Tokës Fol që aki me fol Ndërsa A djetarë kanë thonë, deri atë ditë si ka dhonë leje me folë To ka për ditë i kërkonë Allah u të leje O Zot, lem të kalzoj që po bojnë Allah u gjelola që ka i thotë Unë e di që bojnë, ta. a thonë Atë ditë për ngushtimit ma dhotë o Zot, lem të kalzoj Lem të kalzoj krejtë Allah u gjelola dhotë, e u hale ha, folë Folë që aki me kalzoj pra, Për ngushtimit ma dhotë, këni pa në njëri cili ka shumë me kalzoj Por ajo e kalzoj me i ban dham dik Edhe dënë me plasë, me plasë, me plasë, i dhe thotë Kami kalzu krejt A ba, kështu është dhe toka Kam ledh, kam ledh, prejt e kabili atje Prejt e gjunaj i parë që ka ba në tokë Derin kë jamet, i dhotë zotit O zotë, lem të kalzoj Se kam shumë me kalzuhën e Me qindra mija, miliona njerës kam panke të tokë Për mi mu jam bëha të to Lem të kalzoj, s'ka dhotë Allah u gjeluala A dit, kër të njëse dridhëmja Zotit thot Thëtë Allahu gjellu ala Jau me idhin jasdurun nasu Eshtaten li ju rau a'malahum Adit Ad Thëtë Allahu gjellu ala Jasdurun nas Dalin njerëzit Rinjallën njerëzit Dhe kemi fol për të rinjallë Dhe se rinjallë është procesin ma i let për zotin gjellu alu Andaj Allahu gjellën surën jasin Qa dhëtë Allahu të bareke vëtala Wa dharabalena Methalan wa nësie khalqah Sa dallahu jalla, neve njëri na i solli në shembull, njëri se qochet me fole, me filozofue, me botë diskutime. Fa kush i ngjall të vdekurit pasi të bëhen ekstra thyme? Çka tha Allahu jalla? Po kipi para se me fole, kush, erin pytjen, kush të kriojnë, Filip? e rinjall? Pse s'pevan pyetjen? Kush e krijoi në fillim? Nasih khalqa. Ti e harrova kush ka krijuani herë? Dhe e keni pa tani studimet e fundit që ai ka bën me medicina dhe shkencë, apo Kanë thonë, të mamë, të mamë të gjeket i shka likurën, apo e gjek likurën ti. Edhe ti të heket në likurët, dhe likurët, tra likura. Medicinat tani dhe shkenca kanë arndë dhe një zbulim. Kanë thonë, atë nuk thonë zoti, natyra thonë, refuzonë me krenëtësi me thonë zoti. Po në thonë a zoti, po thotë, e ka vendosë Allah unë lëkurët njeriët. Në momentin që ai heqet një pjesë e cila është përbërëse e saj, në më, mënyrë automatike, ata thonë çashto i dalë teatra. E keni parë kur kur të ki varra të mëlloja plagë, e thon hajce dalë teatra. E çka do të më dawnë me dalë teatra, murrin xhall. A vivem murrin xhall. E Allahu gjatha, e nëse je xhalqa, ti as e ke arun dunya sa likurat ti kenë ndrua. Shum likurat kenë ndrua. E pse po quditeshun e prop me të ndrua deni har? Jo ma i din yasduru nnas. Adit njërzit dalin këtë rinjallën Këtë Allah u gjeluar i, i rinjallë Mirë po, adit të të Allah u gjeluar e shtete Sjën të një lojit Dahën lojit Ka të nënë djetartë rinjallët i mjeri Dhe rinjallët i lumëturi Rinjallët besimtari dhe rinjallët pa besimtari Rinjallët burri mirë dhe rinjallët burri keq E shteten ka të nënë djetartë Larga larkë Larga larkë Të mirët, zdojnë më afru me të këqit E të këqit, këshirin dikun ku me hik Hiki për njëri tjetërit Thëtë Allahu e shtetën Co pa co pa janë bëhe Nga se atë ditë i keqi E ka menën veç me shpëtue është i gatë që me dhanë Për sakrifis Edhe me dhanë flim Nandën e vetë, babën e vetë, e vladin e vetë Gryn e vetë, veç me shpëtue vetë Thëtë Allahu e gjillu ala Li urau a'malahum E pse o zotë këtë kët që t'i shohin punët të tëre. Pse ban Allah u kiametin, mi pa punët të tona. Allah nuk e dhe ka kryu këtë. Ne mund zbavitemi, mund t'lozim, mund t'arktoemi sa t'dojna. Ne muina me haru kiametin sa t'dojna. Ti haroje vdekjen sa t'dush. Ti banu kishe sponin sa t'dek filani. Ti banu se kishe filani si ka o kanceri për një me. Ti banu sa t'dush. A më kametar dhe gjelli. A nëja nuk është tur pizotit me një vdysh një një njëzët Vdesni 20 vjeçare, vdesni 25 vjeçar. Edhe ti alam u bë gafil, indifferent kisha ai ka dek ama unë jo. Kjo është, kjo çfar niveli tallis është, çfar niveli moservizitetit është. I bën njëri 50 vjet e 60 vjet edhe fol për ardhmorin e kësaj bote si mi pas dy vjet. Shtalojet dikallu. Sot ardhmoria e kësaj bote do të më hiem me botë atë me bo atame, këta. Po edhe kujt do të dosh me shku ti? 70 vjeje. Jan të dej njerëz kan 20 vjet. Qik i bësht të dhejt, i kusht të dhejt, dhej, dhej, folë për biznise, për trekti, mi bën i 100.000 euro, 300.000 euro, këshirti bën i do euro për akiret, këshirt bën i do euro për akiret, që të këthen kundërvler të allohu të bare ke vëtjara, që ka të allohu gjeluala, këna me bëk i ametin, minëzir njerëzit, për qka ozot, që të ishojmë punë të tëre. Mi pa punë të tona atë ditë, mi pa punë të tona sa të mira e sa njështë, Të këqia, pasatë të Allahu të barek, jo e tala Fëmën ja'mel mithkale dherratin, khajran, jera Fëtë Allahu u gjellu ala Dhe shikoni ka fillu nga khajri Me gjithë se djetarë kanë thonë, atë dit ka oma shumë të këqi Pse ka fillu Allahu u gjellu ala me khajrin Sepësa Allahu khajrin e don Në kiamet, shumitë e në këqi Kjo është e prerë me Kur'an E si më stabesojsh, apo si më stbind është nivellë të Koranit, qëri njerëzit? A si tini në stop të thonë, jam prish ketë, shumë korupcion, shumë hajdu tri, shumë zulum, shumë patrejtësi, kërkush se ma vjallën, këllëshka argumenton, se zulumë është majhë shumë se sa drejtësia, e kejtë që abonë majhë madhe se sa mirësia, me, me gjithat Allah e nisi me kajrë. Se Kur'ani është i kajrit Dhe Allah u gjela e do kajrin Dhe Allah u ka nisë për kajrë Dhe ka nëzit për kajrë Dhe ka obligu kajrin Edhe pse të kështë janë ma, ma shumë atë dit Që ka do dhe Allah u gjelola Se cili Që ka punu Sa thërmija Dherra Arap t'i thoin Kujna Bubrejci Arap t'i thoin Bubrejci Dhe Bubrejci në Arap E kanë morë si shembul Për qdo punë matë voglë në shka Sa ata nuk e kanë studiu shkencën Me folë me shkencë, po kanë, kur kanë Ma im të punë kanë dhënë si bubreci Po në asot këna pa dhe ma të imt E lohu gjelon e ka dhënë Fëme një amel mithkale dhërra Kushtë dhe që punën Sa sasija Të arab të bje si bubreci E në mundemi me dhënë edhe sa pjesa më imt Si atomi Apo që liza më e vogël Eksu më rad Kajran jera Shkat ka boj kajr ka me pa Një grimës voglë e kebo të kajrit Ta ndjerë Allahu gjellë gjellë allu Një grimës Të hollë Të mirësijë e se kebo Allahu ta ndjerë në pa Nuk të banë zullonë Allahu gjellë allu Wa me ja'mel Mithkale dherratin Shërran jara Dhe ka përfundua Allahu këtë surë Kjo është ajet i fundit Dhe si cili Që ka punu Mithkale dherratin Sasasia Me voglë e bubërrecit, apo e atomit kushtimisht në nivellin më të vogël, shërën jëra, sësia me vogël e të keqës që e ka vepru njëriju, a dit, e shë, e shë. Qështë e shë? Kemi përmen në neve, e shën liber, e shë rezultatin, kur ta shë që të punë, qështu vlerësohen, qëtë punë, qështu pëm atë kanë, këto punë, këtu pëm që i kanë, kjo është, e shëf. Andaj kjo ajet, kanë thonë djetarët, është më gjithë përfësirësi në lojën e matjes e akiretit. Si dush me ditë, qishka mu ba matja atë ditë, qishka mu ba, ja kjo ajet. Në zohë e surë zelzele, ajeti i shtatë dhe i tëjtë, grimë të ca ma e vogël, delnë pëshore, e kajrit. të kajrit. Grimë ca ma e vogël, e shërrit, delnë pëshore. Andaj shumë prej sahabët pingamberi sallallahu aleyhi sallem dhe prej tabeve dhe prej ulemave, kur i këshillonin xhamatin e tyre, muslimanët e parë, çfarë i thonin? Ruhu llogaris se ati i cili e imçon llogarin e holson. Kini pa na për shemb, na ka ndodhur ndajve, ketë na ka ndodhur për shkollas, kush më pak, kush më shumë, ndonjëherë ditë një profesor është masi përfacor. Ë ndonjë profesor rosci të marr mirë llogariaj dhe nëzansat që ka thojnë, të ki profesori ka lojnë a letë se ki se kshirë mirë, a ma ashtë do një atë që ka thojnë, shkrui këjtë se a i kshirë këjtë, por ka profesorë që a i detalin të kshirë, përse se ke shkrui që ta, ta hek një, një pojnë, apo? Po paramenon një njëri së një hikë të jati, ka thonë banë mi dhëtëpytje, së munë është mi hikë, po paramenon allahu njële gjele aluhu, që ka tha pë Kush mirët në logaritë dënohet Andaj kanë pru djetartë regull Për me shpëtu të Allahu du të musmëtu logaritë vepra Met logaritë zoti, met fut logaritë, në teste Sa herë ki mu dënohet? A e dini pse? Sepsa Allah, kur zë del gabim? Këti ku të shtinjë, shërobi ku të shtinjët me zotin A unë e mirë ati, ati mirë? A munë është ti me dhëllë mirë? Me thënë Allah, na falë, gabim na Ha shoka kulla, imadus Allahu subhanahu wa taala. Çka dha pejgamberi alayhis sallatu wasalam, me të mor llogari donosh. Ai tha ai shajër sallallahu, si shpotohet? Tha me than me rahmetin tim. Atë, atë hyjë në atë me rahmetin tim. Anaj kandon dytarët, nëse don me pa, çfar llogari e ka dit? Shikoj këta jetë. Grim ca më vogël den pshore. E, e khairit dhe e sherrit. Andaj ti druajmë i Allahut, ti tutemi i Allahut, po çdo të vogël Dhe gjithë dhëtë madhe, nga se vetë tëra, derë në logaritë të zotit e barek e vëtjala, e rushme Allahun të barek e vëtjala që zotit ëngjeli Gjelalu, na mundëson me embush, fletorën tonë dhe librin tonë me vepra të mira elu shia allah tabaraka wa taala she vë brateligat tona allahut najfal e allahut natoleron ne to elu shia allah tabaraka wa taala she zoti onjele jelalu namun son me kuptu kuranin dhe me ndjekata namun son allah u jela ti mbushim zemrat tona me iman ti mbushim gjymtyrrat tona me islam aquulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-ghafururrahim walhamdulillahillahi rabbil alamin